Не відала ні вона, ні Микола про їхнього спільного предка, голос якого чув Микола. Він заважав усім, хто відчахнувся від його древнього древа, бо нікому було прокласти інший слід. Бо над всіма його нащадками владарювали темні духи, з якими він був за пані брата в земному житті і зійшов до них після фізичної смерті. Сам пішов, а невидиме воїнство залишилося. Воно невідступно із століття в століття веде його родовід і не дає йому прийти до Отця Небесного. Ольга нічого не відала про цю майже тисячолітню тайну свого родового древа, але відчувала, що над її долею витає якась лиха руйнівна сила, що не дозволяє їй бути щасливою обняла пожухлі вологі квіти, припала до них щокою і знову промовила крізь схлип. Простий коханий. Чому так сталося? Чому я прийшла саме в ту мить? Адже не явилась би тоді, і все могло бути інакше. Все. Ти, може, був би живий, і ми були б щасливі. Довго вибиралась на дорогу. Мокра земля липла до чубіт, а потім затуманеним зором дивилася у вікно. Трамвай гаркотів містом. Перед брамою монастиря зупинилася і перехрестилася. Нараз подумала, коли б її ось тут побачив Микола, була б сварка. Останнім часом він став нестриманим і навіть грубим. Це ще більше віддалило її від нього і наблизило до Богдана, навіть мертвого. В храмі йшла вечірня служба. По стінами, за довгими столами сиділи монашки і щось записували. Вона підійшла до одної з них і сказала, «Я хочу замовити панахиду за мого покійного друга. Завтра буде...» Сорок день. «Он кріщений», – холодно запитала немолода монахиня, і в її темних тернових очах спалахнув недобрий вогник. Бліді губи дратівливо стислися. Ім'я – Богдан. І ще одне запишіть. Тарас. Завтра річниця з дня його смерті. То Шевченко. «Што це у вас? Все, які-то імена?» Кусливі очі зупинились на Ользі. «А які? Вони ж християнські!» Стара монашка, що сиділа поруч і дрімотливо слухала службу, неначе враз прокинулася, ожила. Жовтаві щоки вкрилися легеньким рум'янцем. «Да, этот Шевченко – националист. Он не любил русских, призывал бить москалей. Уходи, уходи, дьяволу!» Ольга перечекала, поки вони втихомиряться, і промовила тихо. «А я гадала, що тут служать богові, а не режимові. То це Христова церква чи імперська? Тепер я розумію, чого цей храм двічі підпалювала блискавка. Вона вийшла за ворота. Відчула ще більшу самоту й порожнечу. По дорозі додому зайшла до гастроному, купила продукти. Даринка гралася в кімнаті лялькою, а Микола щось майстрував із дерева. Ольга передяглася і заходилася варити вечерю. Я хотів поставити варити в картоплю, але в одній каструлі трохи вермішелі, а в другій каші. Чого ти не можеш розрахувати так, щоб не залишалася їжа? Микола зиркнув на дружину і знову втупився в роботу. Ольга нічого не відповіла. Коли в господині в каструлях не лад, то так і в голові, кинув, мов би, між іншим. Ольга знову промовчила, лише затримала погляд на його насупленому профілі, покруглилому череві, і відвернулася. Вийшла у сусідню кімнату, де гралася Даринка, і все ще бетала до ляльки. Ольга обняла дитину і звично потяглася рукою до її ніжки. Вже давно зникла та пухлина, а вона весь час перевіряє ту місцинку. Все здавалося, що Оленине зцілення тимчасове, і та пухлина знову з'явиться під шкірою. «Ну що ти, мамо, все перевіряєш? Там нічого немає». «Ти ж чула, тато говорив, що дашь Бог допоміг!» – дівча засміялася. Він часто приходить до мене у вісні і кличе «Даринко, Даринко, а йди зі мною гратися, У хмарах політаємо!» «Бере мене, несе на хмару, і ми там граємось!» Ольга притисла дитячу голівку до грудей і сказала, посміхнувшись. От ти вигадниця. «Я не вигадую», – образилася дівчинка. І раптом заумерла і проказала схвильовано. «Мамо, а чого це наша бабуня плаче? І кров у неї на пальці просто лється». Ольга відсахнулася і здивовано подивилась на Даринку. «Що ти таке говориш?» Звідки тобі це знати? Бабуня наша у Полтаві, а ти в Києві. Але я бачу, у неї на пальці кров. Миколу, покликала Ольга. Той зайшов до кімнати. Ти чуєш, що вона говорить? Чую. Ти що, Даринко, справді це бачиш? О, їй вже дід зав'язує бентом пальця. Але бабуня кривиться, бо дуже болить. А ну, Ольго, подзвони батькам. Цифри зривалися. Нарешті в слухавці почувся мамин голос. Як там справи, мамо? – тривожно запитала Ольга. Та нічого, – почула по той бік дроту. Тато приїхав з міста, а я оце шаткувала капусту і поранила собі пальця. Кров просто лилася. Тато перебинтував, але дуже болить. Та дарма. Все мене. А ви як там? Як дариночка? Все гаразд. Блідночила, чутно мовила та й опустилася в крісло. слухавці озвався батьків голос. Добрий день, дочко, Як там ви? У Києві бо у Полтаві не дають жити рухівці. Я оце щойно повернувся з міста з мітингу. Чула б те, що вони там говорили, як опльовували нашу вітчизну, нашу історію, як поносили ім'я Леніна, інших керманичів партії. Уявляєш нашу батьківщину, Радянський Союз, за який скільки крові пролито, мільйони людей полягло, вони називають Кривавою імперією. В мене аж серце розболілося. До чого ми дожилися, яка сваволя? А ти вирішив, що Російська імперія була нам рідною матір'ю? Та ж і є, що Кривава. Сам же щойно сказав, що погубила мільйони життів людських. Це і є страшний монстр, що ковтав цілі народи, мови, культури, знищив віру, плодив зброю і не давав спокійно жити. В напрузі тримав усю планету. Це справжній витвір зла. Осягни це, тато! У трубці почулося важке дихання, а тоді розпачливий голос. «І це, каже моя донька, у яку я вклав стільки своєї віри і надії. Читай, тато, не лише історію КПРС і ту брехню, яку пишуть про Радянський Союз, його борзописці. А історію України Грушевського читай Венеченка. Твоє покоління ще пожне врожай гіркоти розчарувань. Те, що я почув із вуст моєї доньки, жахливе. Такого удару я не сподівався. Він поклав слухавку. Ольга зітхнула. Старий плаче з Радянським Союзом, засміявся Микола. Мамо. «А що це ти таке сказала, що дідусь так сердиться?» Бігає по кімнаті, махає руками і щось сердито говорить бабуні, а вона його заспокоює. Микола і Ольга вражено перезернулися. Вона вийшла на кухню і загаркотіла посудом. «Ти чого?» – Микола став поруч. «Це ж добре! У нас дитина ясновидюща, в неї відкрилося третє око. Ти уявляєш, що це? Слава дасть Богові! Я відчував, що він бачить мене і чує!» Ті слова перетнули Ольгу як блискавка і залишили в душі пекучий слід. Марія помолилася і вийшла на балкон. Ранок приносив одні пра прохолоду. Пахло недалекою осінь, Вдихнула чисте прохолодне повітря і проказала ледь чутно. «Поможи нам, Господи, коли подарував волю втримати її». Василь став поруч і обняв дружину за плечі. «Мені інколи здається, що все це сон». Повірити важко усе, що відбувається. Я інколи себе щипаю, щоб перевірити, чи це не сон. Сьогодні буде у Верховній Раді великий бій. Будемо виносити звідти ідола. Уявляю, що там буде. Ми всі туди підемо. Тарас вийшов із ванни вмитий, свіжий після сну і став поруч з батьком. Сьогодні, сину, буде великий бій. Сьогодні язичники групи 239 будуть волать. Боженьку, вийде бай!» Василь стримано засміявся. Бій, тату, буде ще не один. Тарас теж подивився у вранішню далину. Перечепився поглядом за лавські бані й хрести. Он з чого треба починати! Треба відрубати Українську церкву від Московської. Імперська церква усі століття блудодіяла з усіма імператорами, генсеками, КДБ і втягувала і втягує нас у свої гріхи, оскільки ми частина цієї церкви. Допоки будемо разом, доти не матимемо Божої благодаті, і гнів неба не залишить нас. І буде хаос в Україні. Нами буде викручувати зло, розбрат злидні, ненависть. Ми мусимо відрубати той ланцюг, що єднає нас із Москвою. Василь слухав Тараса і думав радісно. Коли він встиг вирости? Вони поснідали втрьох, і залишили квартиру. Куло Верховної Ради вже збиралися люди. Цвіли жовто-блакитні прапори. Василь попрощався з Марією і сином і рушив до дверей. Його зустріли привітними вигуками, радісними оплесками. Василь вклонився людям і зайшов до будівлі. Марія і Тарас чекали на площі Юрка. Майдан вирував і квітнув прапорами, плакатами. Ланцюги міліціонерів контролювали розбурхану людську стихію. Поруч став гурт «Бабусь» у довгому темному одязі з іконами в руках. Вони стиха перемовлялися поміж собою і зіркали на натовп. Одна з них грубо штовхнула Тараса и кинула сердито. «А ну подвинься, пусть верующие люди станут».